Så er det svart jul, og velkommen til Vrandstedets Julepodcast. podcast Her har vi særlige gæster, Søkland Branniker, der fortæller om Vrandstedets historie. at er meget tyrannistet og øh, jeg skal læse et par dikt op på vandbommulen, så jeg tager hele bogen med. Han sagde jeg må selv om hvor meget jeg, jeg vil læse, så men det er jeg graver i øh, og så lægger jeg et diktet på vandbommulen og det er det jeg gerne vil løse op og. så den sikker nok alle sammen de forstår hvad jeg siger, men øh, så har vi en fin oversætter han er han er, han er rigtig god til uh, til oversætning <laughs> han så har jeg taget min ugen med her, fordi at han kan ikke rigtig være alene hjemme så, så han får fået lov at komme med i dag så men han kan ingenting hverken butal eller noget som helst han er, han er bare til pynt så men uh, jeg vil læse den første op og jeg regner med, at han kan holde vogen. Den hedder Welkunden. Og den lyder sådan her. I vennen, hvor færd og rådmarkerne møres med himmel og hav og skummende brus. Her I står op med sulen og passer på det her i råd. så pænt, du til ålen og se velkommen til. Vil helst for selvforsynt. Mangler en nu er lidt formel, men ulden Undtid er gæstfri, bager sjældent og opfører sig pænt, par og som i bag og drik, men ikke tog undføde og lærne slå bag dig. I vellen, kan være lugt og mundt og væsen med småfugt og i hvidtig indfald ved fest. Ha' så undtid i pænt, ha' i sko, langsomt med krop, ha' lidt svære at trække op. Jeg tror ting, som de kommer og håber også, at dag i morgen, Do out of cool. Noget, øh, det er sådan noget hjemlagende ord, så, men nu skriver vi og det lyder sådan her. Det er kom til det kan ske så nemt. Det kan have, hvad kommer fra, med lommeren, fuld og kun øh, Og for at bitte prik på en hos, hvis der kommer fremme, så skal vi det se smagen Og så finen og her der er og avlen er stor. Vi kan nærmest høre, det spire og grov. Det er mange folk, vi kan næsten indholde og bogse op. For vi kan slet Så så er vi altid Og det at komme til hjem, det en så af, Hvor her, det slår så hurt, at det kan sullen tage. Et stykke jord, du kan lægge, men det koster en hel del penge. Hvor himmelvældning er så blom, du kan jo prøve at tjøre uge og komme ind i tjære og høre skrupterne væk og nattegallen Og Vi har fået øh, tjærk og røgværk, så de er slet ens, så bøvler og hum til hjem. Hvor kommer i støler. på det har jeg lavet om, Og det lyder sådan her. Mit hjulbord er noget ringelværk. Hjul på sin melodi. Så i hjulbord er man godt nok til mye nyt. Øh uh, ja, jeg ser nærmest lys i mit bord. Uh, og må og grisord med snagels så fjæt i hjemme nordernede bløven til månedlæs. Der er fuld af kager og rundt omkring, og nogle uger med midt, at jeg er blevet med ting, men sådan er højværk, det laves end niger. Jeg har du tit tændt på at skrive med julbord uk ind, der går fra vejre. Så nu god vi sidste ture en sult og nye for i kukker. Nu er jeg slutter med at lade julbordets ryst syng sin sidste melodi, i toget de sådan skrøde til gøes kugge. Med hjulpuret eller roulet, der går på uh, Jeg vil også lige fortælle, at uh, jeg startede cirka for cirka 10 år siden med at lave nogle dækter. Og så har jeg en bror, han er sådan god til rådgivning. Og har jeg så taget ned til, så, så siger jeg så, at jeg godt tænkte mig, at kunne lave nogle digte. Så siger han så, at, jeg, at du skal nok tage tage lånt væk, fordi øh, de tjener dig sammen her i området. Så, så jeg tænkte på, at det var faktisk fint det der, fordi så, så ringede jeg til øh, min første jernflæt. De skulle være dilettant dæv. Hun måtte komme og øje lidt i, øh, i pausen. Så så han, nej ah, det har jeg godt noget mødt for, vi har er på ølæg i hele forestillingen, Men øh, vi blev så enige om, at de skulle have sådan en avn, det kan Bøf, og så skulle de synge på sangen. Der, der kunne jeg godt gå med at løse lidt op. For, for det var jo fint, fordi at, øh, der var ingen der tjener derude. Og så var det nemmere at komme ud og lave nu, som vi så alle sammen, de tjener Så siger de at jeg bare griner. Men, øh, jeg kom det ud og jeg fik også lov på mig, Og så øh, læste jeg nu op der, men det var så på rigsdansk, jeg havde skrevet ind, Og så blev jeg så tilbudt at få kaffe bagefter. Og så kom jeg til at snakke med en af dem, der var med der. Så siger jeg til med, at jeg det i far, siger jeg så. nå. Jamen, det har jeg tjent i hans hjem. Og så kom vi til at snakke lidt, Så siger jeg til mig, hvorfor laver du dem på uden mål, når du snakker? Vellembo. Øh... Det løb jo mød ved at se her. Så, så, så, så det løb jo også rundt det der. så, så, hey. så gik jeg så her og så skrev nu på vellembo Og det er så det, jeg bruger i dag. Så sådan starter... Øh, så rører jeg den her. Det hedder gisten. Og hvad jeg om, at noget skonky derinde dør. Øh, som ting, der flyver os der. Jeg er god der at blive gammel og grov. Jeg kan knap nok forstå. At jeg var gisten, For jeg har fået så onds i mit fu. Det er noget med æglig, jeg skal have i min sko. Men det er da en skrækkelig døv med sådan nogle Først skal man sætte sin fu op i en flamingokasse. Så skal man sætte et aftryk der, så bruger der et stykke 10. Ja, så kan man komme op og få det færdige elæg i sit sko, sådan som vi kan, de er i dag. Men fy da også, både de penge, som vi skal have, det kan der garantere. for det hjælper helt på at protestere, når vi skal justeres og penge afleveres. Vi har løst noget omkring de der hulbude historier der. Dem jeg, de er de rigtig, rigtig spændende, fordi der er ingen skrevet om valnbueren herop. Øh, så der har nok ikke været nogen røde til at skrue nogle valnbuer. Det er for en ting man. Men øh, ja, og de der hulbude der, der er jeg særlig blå i. Og, og så har vi lavet lidt omkunen, og så har lavet der et tm i stedet for. Og der er jeg kaldt Hellebecki. Vi i begge hjem sagde syv mæsker. Kristen øh, kan 3 mænd og tyre, tjekke nye i begge, er der øh. til tyd og dræg. Syv mesker sagde og kvægge til hinanden, Ni i æg og i Kristen øh, tjekke på den de var ved at tale dem sild, men lige gang, hvor måned de tal, så kom de kun til seks. De mente, at måske de ikke kunne tale i julalderen. Så de ville gøre et Men der var ingen, der kunne tale til mere end seks, for de glemte ål sammen og til til siden mere. Ja, åld sammen så de og tikkede sig omkring, så der må jo endnu galt. Men hvad er det, hvor de endte for jukker? Mens de sagde i æg og begge, fik de yve på kredsen. Kan du ønske hjælp os, spørgere? Vi er vi er syv, men hvor er gang, vi tæller? Kom vi rundt til seks. Da Kristen så, de var syv, ville de ikke tro på ham, der kan bevise, så Kristen og hente i blø Hvis med stikker nesen i i kullet. Hummer der er hul, så Kristen. Og det var, det var jo rigtig nok. Det har Kristen ret i. Og hvis syv mennesker stikker der ni i i kolot, kommer der syv ulder for så kristen. Og det var jo også rigtigt. Det har kristen jo ret i. Og ligesom Cecil, så så havde nu på knæ og stik næsten i kolot i. Så tæller vi bag hvor mange ulder der er, så kristen. Mens de jord som kristen så, og så talte de hullerne. Der var rigtig nok syv huller. Men kvinden, der er lødt, da I kom for. Det var de indklare over. Men da de kom til om der var Kristen væk. Og under sits, nu i de ville helst gerne have betalt ham. Men hvorfor de har taget fejl som undergård, det kunne de slet ikke begribe. I det der med, med kirken og sådan noget. Og øhm, så er der også en her, der, der er ved at dø. Men, men han er så ikke helt død endnu. Og det handlede lidt om det der øh, med, nu, nu skal jeg have for. Og det her sidste ønske. Kristen lo lige øve mig. Ann for jeg blev i Reje. Så vi havde set på stulet, du havde høj, klang og kul. Hvor du ønsker, siger hun til Kristen, at ønsk ind, du skal øve i tisten. Jo, siger kristen og Jan, du vil snakke med, så længe du er var for sig. Og så i Katte med var da, og du siger på de gode, men i kan det sidste tage, højt går jeg her, træt og mat. Men blot få i kaffeslet. Ja, äh, kringelkage. er det til med. Ja, til det begravelse og det. Det er ens, når der er kringelkage man skal i sit liv. En, en, wungt midt om natten med seng, der var top. Men det var i tyve, der har tårer og kringelkagen. Det er heller sjovt og skal have fro. Når man lige har fået fryseren fuldt op. Med kringekage. Så er jeg lige ved Og så er der sådan en, øh, en gammel rams, der hedder Chrisnode. Det er lige et til tyndt. Og der har jeg ved at prøve at redigere lidt i det. Øh, det er alt min bedste for, at have fortalt mig og øh, den har jeg kunnet blive med at huske og det der TJ det er faktisk svært fordi hvis man putter mange tj ind i øh, i en sætning så er den rigtig svært man skal lige vende tungen rigtig og øh, jeg har lavet den på øh, tjenestpen og tjestens tjenemælk og der der sådan her tjenestpen hen tjenemælk nede i tjelleren til tyronum i i tyken, tjekke tødt afs uge og veje. Så kjernespin, tem, kjernmælken uge i skjold. Det kunne tødt afs endtåle. Så havde to tjeppen, som er lyn. Nu kommer tisten hjem med tjyt. For her om sommeren var tjyt på græs i tjar På syv tøde lag tørre jord. Sådan har de jo i 30 år. Tjyt var tøst, og så styrt som i gammel hus. Tisten tiggede ni i tjål, og så tjernmjelken. Så kam tøtteres løben med tjeppi efter tjernespin. Tøt tøtteres rum. Det skal du kunne blive at sluge, Om så er skal sult det nu. Søndene for med kam med tyre til tjerg. Tikgede men tjæg, en end så tjønd en pig. Som tisten i dag tjål med de farve fagl. Og tisten tiggede stadig ni i tjål, et tjernvælg til tyd. Det var så tyle, hun har tabt noget i Der uh -huh. Jeg tror lige, jeg er nødt til at ham, ham her. Fordi uh, han er noget tom at stå med. Uh, men... Uh, så er jeg også lavet ind, hvordan man skal behandle kvinder. Og, og øh, det, det, det er et større videnskab. Men når man, når man er inde i tingene og får at vide, hvad man skal gøre sådan noget hele tiden, så er det lidt nemmere at og, og bare skrive det ned på vælgende Og så hvis ikke de kan vælgende på mål, jamen, så er det rigtig fint. Og, øh, og, og, og det lyder sådan her. Og det er kaldt behag. er kvimisk skal man behale nu forsigtigt, som er bede pind på silensfigurer for det kongelige. Simpelthen behale, som da du er, og blev fortjællet og forført, nys og kærtegn, et og hård kunstens regler, uden nu i form for bøv, end med blomster og gaver, hvor der er, men så heller ude og spise med nyt tøj. Og mand kan altså være helt fantastisk som i ja. Og at bittet, overraskende skulle hun ind i for, det kan jeg snakke med om. Jo, hvad kan så? Og en små blomsteblå, dryst, hyggeblå seng med let høj. Og det skal i hænderne være rusenblå. Stilgænget kan man så hjem røge at ville Og så fuld opmærksomhed, og i flot, romantisk velurustet, intelligent og betænksom og opmærksom mand. Der kan se den pæn i sin prinsesse, hvor hun er helt egen. Og så går vi til noget helt andet. Nu skal vi jo på myngi. Uh. Og der lyder sådan her. Hvor vi er møge, da ville jeg ikke komme i at vi ikke kunne holde så fast en døgen. Men da jeg kom til midten, da jeg i, og så råbte jeg på min mørs hul helt nye forbøg, sådan so at hvets af burt fra rundt 10 år. Ikke tro, det var en bøn, selvom med sig til halsen for natsværm og mølgjælling, travlt med at fæge af nyt større vær. I må to op og skud, men går med skidt eller hvad. i er af glæs vil lyve endda. Nu forstår jeg at der møskagen ind kan holde, men at der lige er bier i jorden, så får brød på uger. er andet svarer da med forsvær, men lunken lå og blar. men nu nogen forstår, at slag i skids og fik lånt i nakken. En historie her, det er, at nu er vi ved en købmand, så og den her købmand, han, var sådan, han gjorde alt for kunderne, simpelthen. Og der kom jo sådan en ældre dam ind til ham der, og så siger han, kunne godt se, at hun ikke var så hurtig, og så siger han til hende, vi har et godt tilbud i dag, siger han så, med god ben, nu ikke hun skulle have sådan, hun Jo, det kunne nok ske, hun skulle have sådan uh, en par og hun igen her to og hey, hey rent i, nej nej, etter, de der to biler til. Så der kommer op igen, så siger hun så jeg skal sige løbe sti, siger hun så. Og oh, hey rent i, nej nej, der løbesti. Så kommer jeg så tilbage der, jamen, der er øl for stue, siger hun så. Øhm, jamen, vi har også, vi har også en lille en. Jamen, det vil måske heller have så hun så. Og oh, hey Nye jeg etter dag, og få dig byt, og op igen til kassen, og så står han der med løvkustige, og... og så siger han til jeg der, der, må jeg pakke løvkustegn sammen med benene, siger han så. Nej, nej, nej, nej, jeg skal cykle hjem, siger hun. <laughs> Gust og øh, der er lige sådan her, jeg er tjøbt i gammel vust, der var så stærkt, der er ingenting kost. Ja, til mere fik jeg tjøst og klap og tjømmer i skuden, fordi hun slap for vustet. Ja, her med rus, hun fik der en i hus, hun brugte de men der i rest, øh, og så svedt det som i ilder, som i ilder. Men nier, det kam dag, og en streg blev gået nogle dage, så fast der en Nå, jeg er ingen Nå, han er nu i velbeholden hjem, og åben pjør sig lidt på klip. Men åh, dag stonk. Nej, så streng. Min kund besvimt og fik i dreng. Og hui, skræk, og hølp stille pep. Jeg fik tagpigen, når jeg drøv en spøg med i gammel must. Afvis kan blive helt rønt af stak et styk i ud til min sølle tag, men det er en, som løt i min sko, så er blevet helt syg lige ved at dø. af frygts, af nøds, af svæt og af spredt. og så slapper man noget lige hustr og op kamp hustr. Nu kunne jeg undgå en råbehandling i mit tag og spore min penge. For talpinen, der dag for svagt. Men musti, der de kom til at råre rigtig længe. Og så har jeg lige den sidste her, jeg har lige sluttet af med i, uh, i dag. Og uh, det er dem, jeg ikke et af de nye jeg har lavet her for nylig. Så den har ikke øvet så meget på, men øh, nu tog vi det i julalder. Og øh, det lyder sådan her. En, en sølle -té. Det er som mø, en sølle -té. Folk klarer sig for en scene, Og ål er så utæt som en voleskid. Om så de er bætte eller stue. Nu kan jeg spudt i han ja, øh, det er godt nok, at der helt gal vej, det går. Der er vej, som hønsen skaber. Det er de få, der sliger dag i lang, for at er med det, de hår. Er så ønske ryg, uge med sild, men er holder med den nogenlunde, ren og pæn. Og voldet og hans skuden ser rigtig godt i de mangler vist endnu ord. Når de sild skal seje, de praler hele ting, øh, der de når man snakker med. Men bare wow, ord, når forsikringspolisen skal betåles, får de aldrig noget penge i livet. Så, så må alle tage ordtræksbåsen på, og kasker af med at snu lorten. Så ja, tænker vi med sig, at det er vist bier er god stil med den. For lov på de få ting, der bor. Så kan jeg hvis lige nu komme hjem og ringe. skal jeg have ring i det der du er og op. <laughs>